21. A pongrácuti lakótelep alaprajza leginkább egy pontatlanul megrajzolt téglalapra emlékeztet. Rövidebb oldalán, nyugat felül, behemód gáztartályok terpeszkednek és takarják a távoli budai hegyeket. Kelet felől a forgalmas Pongrác út határolja, majd egy szürke betonfal, mely mögött a nyugati pályaudvar vonzás körzetéhez tartozó vonatok robognak. A telep hosszú oldalait töltések fogják harapófogóba. Az egyiken vasúti szerelvények csörömpölnek éjjel-nappal, a másikon a villamos jár, a temetői járat. A piros téglás emeletes házak lakói többnyire kispénzű, szorgalmas emberek, megszokták az állandó zajt, a bekerítettséget, a szűkre szabott látóhatárt. Csak az emberi természet vadhajtásait, a kötekedést, a részegek durvaságait viselték el nagyon nehezen. Wagner zsigát is az utóbbiak közé sorolta az a fiatal ember is, aki nyugtalanul mászkált a villamos kihalt peronyján. Időnként rálehelt a piszkos ablakra, s újjával a párás üvegre emberkéket rajzolt, majd egy hirtelen mozdulattal letörölte őket. Amikor a gáztartályuk után feltűntek a telep szaporán pislákoló fényei, gyorsan leeresztette a védőkorlátot. Leszálláshoz készülődött. Szeretett volna már túl lenni azon, ami rávárt ezen az estén. Mielőtt Angéla lefeküdt volna, bement a fiához. Megigazította ágyán a lepedőt, helyre paskolta az összegyűrt, összegyömöszölt párnát, betakarta ferkót, majd egy csókot lehelt a homlokára. Nyugtalanok voltak. Angéla érezte, hogy a gyerek is teli van szorongással, és addig nem fog elaludni, amíg ki nem beszéli magából. Nem tévedett. – Maradjál, anyó, Ő ide mellém! – kérte a kisfiú. Angéla az ágy szélére telepedett. Türelmesen várta, hogy Ferkó előhozakodjék mondani valójával, közben figyelmesen nézte az arcát. A gyerek homlokán sűrűsödtek a piros pörsenések, órán megszaporodtak a fekete pontok. Ezek talán már a közelítő kamaszkor előjelei. Hogy kívánta az idő múlását? Bár csak nagy lenne már a fia. Akkor talán egyikük sem lenne ennyire kiszolgáltatva a férjének. Tovább kellett volna várnunk apura, tért a tárgyra Ferkó. Talán éppen akkor jött, mikor mi bementünk a mézes mackóba. Vártunk rá sokáig, közben tönkre áztunk, ő pedig talán betért valahová. Kocsmába, presszóba, valahová, ahol inni lehet. De ezt már nem mondta az asszony mert bármennyire is haragudott az urára, kerülte, hogy bántó megjegyzéseket tegyen rá a gyerek előtt. Ferko azonban, aki nem mondott szavak nélkül is tudta, hogy mire gondolt az édesanyja. – Majd megint berúg és verekszik itthon, de én nem engedlek téged bántani. Ez a kis töpörtyű, ő akarja megvédeni. Legszívesebben összecsókolta volna. Érezte, hogy köncseppek tolakodnak a szeme sarkába. Nem mutathatja ki az érzéseit, mert ez Ferkót még jobban felzaklatná. Gyorsan az ablakhoz lépett, s úgy tett, mintha a férjét lesné, vajon jöne már? Csak akkor szólalt meg, amikor kissé már összeszedte magát. Betakartalak, puszitattam, itt az ideje, hogy aludjál. Korán kell felkelned, délelőttös vagy. A gyereknek közben már teljesen más másút járt az esze. Ma találkoztam Lalival. Melyikkel a sok közül? Aki Budára költözött. Évközben iratkozott át a másik súliba. Így már tudod, hogy melyik Laliról van szó? Így már sejtem. Mit mesélt? Képzeld! Náluk nem szabad zsíros kenyeret vinni tíz óraira. Előkelő egy súli nem? Szerintem ezt a Lali csak kitalálta. Én nem hiszem. Nem hazudik. Még az almát is csak meghámozva vihetik a suliba. Szőlőt, őszi barackot pedig egyáltalán nem szabad. Hát nem lükeség? Angéla úgy vélte, hogy a pedagógusok tekintélyén nem esett csorba. Kevés meggyőződéssel bár, de megjegyezte. Nagyon vigyáznak abban az iskolában a tisztaságra, a rendre. Te például mit adnál nekem a zsíros kenyérhelyet? és ahhoz mit szólnál, ha a tanítónéni engem is csak töltőtollal engedne írni, ahogy a Lalit az új súliában. Nézett diadalmasan az anyjára Ferkó. Angéla elmosolyodott. Ebben a ritka pillanatban az anya és a gyermek játékos vetélkedőjében felberregett a csengő. Angéla mosolya, mint egy hervadó virágszirom alá hullott. Mire megmozdult, Ferkó már kint volt az előszobában. Onnan szólt vissza. Majd én kinyitom, apu biztosan nem találja a kulcsát. A nyitott ajtóban egy fiatal ember állt, Wagner zsiga munkatársa. Két középkorú férfi lépett a lármás pressóba, melyben sajátságosan keveredett a sör, a rum és a kávé illata a cigarettacsikkek bűzével, a dohány füsttel, a viseletes ruhákból párolgó, izzadság szagával. A helyiség végében volt egy szabad asztal. Vizes kabátjukat nem adták a ruhatárba, hanem széket húztak az asztaluk mellé, s a támlára rakták. A szőke erősen festett, bizonytalankorú korú pincérnő belépésük pillanatától kezdve szemmel tartotta őket, de a kabátokat nem tette szóvá. Pénzt nézett ki belőlük. Kérek két üveg kinizsit, rendelt a testesebb férfi. Sajnos azzal már nem szolgálhatok, válaszolt a felszolgálónő, aki a köszönést épp olyan feleslegesnek tartotta, mint az újonnan érkezettek. Akkor déli bábot. Az sincs már, kedves vendég. Tessék talán rokit vagy zsiráfot. Furcsa, mondta a vaskos férfi, aki egyben beszédesebbnek is látszott, Hóri horgas, gyomorbajosnak látszó társánál. Hölgyem, maguknál szombateste vagy vasárnap sose kapni ki nizsit? Sajnos ilyen az elosztás, mondta a nő rezenéstelen arc kifejezéssel. Ezt már a másik sem bírta tovább, kurtán közölte. Akkor hozzon nekünk két duplát. És még mit? A testesebbnek akadt külön óhaja. Vésli? Az volt. De a társa nem kért belőle. Nemrég vacsoráztam. Vigyázok a vonalaimra. Vigyázol te másra is, Simonyikám. Hónap számra az órodat sem merted ide dugni. Nem szeretem magam körül a nagy felhajtást. Unalmas hosszú estéid lehettek otthon. A sitkó még unalmasabb barátom. Válaszolta tömören, a hosszúra nőtt, ételben, italban önmegtartóztató Simonyi. Az már szent igaz? Mázlid van, hogy nem buktál le. Simonyi gyorsan lekopogta az a szélén, alulról felfelé háromszor. Adjuk ezt, nem legessük. Beszéljünk valami másról, kellemesebb témáról. Egy szóval a nőkről, szűrte le a tanulságot a másik, aki a maradék virslivel az utolsó pöttyig feltörölte a mustárt a tányérjáról. Igen, a nőkről. Ma este majdnem felcsíptem egy csinos kalauznőt az autóbuszon. <gül> De csak majdnem. Már kezdtünk összebarátkozni, amikor szó szerint közbejött valaki. Egy ellenőr? Egy őrült, mert aki gyalogosan karambolózik egy autóbusszal, az szintista őrült. Ilyen az én formám. Csődület, ácsorgás, jegyzőkönyv, kisbarátnőm meg szépen lelombozódott. A végén, ha már annyit ácsorogtam miatta, hogy hasznosan töltsem az időmet, jelentkeztem tanunak. Simonyi felhorkant. Megőrültél? Minek avatkozol mások dolgába? Forgalomba hozod magad a rendőrségen? Mi értelme volt? A testes öntelt mosolya hallgatta a váratlan szóáradatot. Régóta pikkelek a buszsofőrökre. A 43-as végállomásánál számtalanszor faképnél hagytak. Látták, hogy szaladok, fújtatok, mégsem vártak meg. Eddig ők röhögtek rajtam, most én következem. Ezt az ígyszert nem hagyhattam ki. Hidd el, édes a bosszú. Néha ez tartja bennem a lelket. Ahogy mondod, helyeselt Simonyi. Én például, ahányszor a kis textil környékén megpillantottam azt a toldozott fejű szabót, a bosszúra gondolok. Megfizetek én egyszer még azért, hogy a nyáron beleköpött a tányérunkba. Császárok lennénk, nem ilyen szakadt presszóba járnánk, vette a lapot a másik. Hidegháborút indítok ellene, idegesítem. Mikor, hogyan? Simonyi csak ennyit felelt. Most például felhívom innen. Lesz hozzá néhány kedves szavam. A fehér gondosan kikeményített asztalterítőn az ünnepi vacsorának már csak a nyomai látszotta. A poharak többsége üresen állt, de senki sem volt virágos jókedvében a családtagok közül. Amikor megcsörrent a telefon, Icu felpattant és abban reménykedett, hogy halászferi keresi őt. – Háló, Itt Szabó lakás? – szólt a telefonkagylóba. – Szabó Jánossal szeretnék beszélni. – recsegte egy ismeretlen hangú férfi. – Mindjárt hívom, – mondta csalódott a nicu. Apu, téged keresnek, nem mutatkozott be az illető. Szabó átvette a telefont. – Itt Szabó János. – Személyesen? – Személyesen. Kihez van szerencsém? – Hozzám, te véndög, te búzgó mócsink, hogy vinne el a sintér, ha már eddig elmulasztotta. Szabó tátott szája hallgatta a születésnapjához csepet sem illő köszöntőt. Hirtelen azt sem tudta, hogyan válaszoljon. Mire észbe kapott, már késő volt. Kattanás jelezte, hogy helyére tették a telefonkagylót. Mi volt ez? érdeklődött Bandi. Semmi, semmi. Valaki zagyvaságokat beszélt. Ostoba tréfa volt. Minden esetre, még egyszer szórakozik velem, beolvasok az illetőnek. Beén. Amit én mondok majd, azt nem dűzi a kalapja mellé, dohogta az öreg Szabó. A család enyhe kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot, de senki sem firtatta tovább. Még Szabóné sem, aki úgy érezte, hogy ezen az estén éppen elég keserűségben volt része eddig is. Ezt az ünnepi vacsorát örökké megemlegeti. Szabónak kiszáradt a torka. A demizsont kereste. Hol van a csopaki Margit? Az is elfogyott? Itt volt a lábatoknál valahol. Kitöltött utoljára. Irén adta meg a pontos felvilágosítást. Laci bevitte magával a másik szobába. És te hagytad, Irén? Láttad és nem szóltál? Rám senki sem hallgat, mama. Irén ezt a panaszos kijelentést nem csak az anyósának, hanem a férjének is szánta. Bandit ugyanis titkon már többször sürgette a hazamenetére. Férjét azonban úgy látszott, egyáltalán nem izgatta az a tény, hogy Petikét egy vadidegen nőre kellett hagyniuk, akit az újonnan indult pótmama szolgálat közvetített ki. Igen, Bandinak először a szülei jönnek, a testvérei, és csak azután következnek ők Petikével. Bandi ez alatt előkerítette a demizsont és Lacit is, akit az erős csopaki már-már már fejbe kólintott. Nehezen forgott a nyelve. Tudjátok, az úgy volt, jó mi? Talán a borra gondolt, talán valami egészen másra, ám de hogy mit tartott jónak, azt ő sem tudta. De ezen sabóék nem csodálkoztak. Laci óvatosan ment az asztalhoz, mintha egy hullámok hátá hánykolódó hajó fedélzetén közlekedne egyik korláttól a másikig. Az anyja mellette ért révbe, tekintetével rögtön a poharat és a Demizsont kereste. Papa, szeretnék inni az egészségedre. Már többször felköszöntötted pádat Laci, tiltakozott szabóni, És ne felejtsd el, hogy holnap szolgálatba kell menned, oda pedig csak tiszta fejjel mehetsz. Ez csak a sofőrökre vonatkozik, mama. Én nyugodtan ihatok. Komolyan gondolta, hogy többé nem ül volánhoz. Kijelentési csend követte. Nem látták értelmét, hogy vitatkozzanak vele. Szabú, felesége rosszalló pillantása ellenére bor töltött a poharakba, majd Lassi felé fordult. Egészségedre, papa, istenéltessen sokáig. Minket is, amíg el nem gázolnak a kőrúton. Bandi is felemelte a poharat és kocintott az öccsével. Szabóné ezután takarodót fújt. Ő, aki kotlóstjuk természetével azt szerette, ha köré gyűlik az egész család, nem tehetett mást, szétrebben tette őket. – Icu, ne bámészkodj! Látod, milyen állapotban van a bátyád? Feküdj le! Bandi, ti is menjetek haza! Fölösleges, hogy az a pótmama nálatok éjszakázzon! – Kicsoda, micsoda, mi csoda, miféle mama? – nevetett részegen Laci. – Pótmamára bízták Petikét? – Úgy sem érted. – legyintett mérgesen szabúni. – Pótkerékről, pótkocsiról már hallottam, de pótmamáról? Mik vannak? És még mit nem találnak ki? <gül> – Lehet, hogy egyszer én meg elszerződöm pótpapának egy jó nő mellé. Szabó rápirított. – Ne idétlenkedj, ha nem bírod az italt, te is feküdjél le. – Laci nem moccant. – Megyek, megyek, de előbb felejél egy kérdésemre. Ha ti munka közben hibáztatok a gyárban, akkor mit csináltatok? Selejtett. Most én hibáztam a munkámban. Mit csináltam? Kicsináltam egy embert. Selejt. Bandi jobbnak látta, ha gyorsan távoznak. Irén, jó az a hely, ahol te dolgozol, Frankó? kiáltott utánuk Laci. Elég jó. Miért? Kérdezd meg valamelyik góréttól, nincs-e szükségük egy magamfajta ürgére. Hát, tudnának használni. A válaszra már nem figyelt, ráborult az asztalra. Mindenki eltávozott, csak a szülők maradtak Lassi mellett. Kisfiam, szólt egy kis idő múlva Szabóni, a nálánál fejjel magasabb fiatalemberhez. Kisfiam, nyugodj meg! Esküdni mernék rá, hogy nem te okoztad a balesetet, nem te voltál a hibás. Te csak tudod, mama, dörmögte Laci. Innen a lapály utcából könnyű megállapítani. Ha telettél volna a hibás, azonnal elvették volna a jogosítványodat, győzködte az apja. Laci homlokát a fehér terítőhöz koppintotta, olyan erővel, mintha ezáltal nem csak a verejtékét akarná eltüntetni, hanem egyúttal nyomasztó gondolatait is a fejéből. Vajon éle még az a férfi, aki véres rongybabaként feküdt az autóbusz mellett? Zakatolt benne visszavisszatérően a gondolat. Szabó is erre gondolt. Megpróbált telefonálni a baleseti sebészetre, de előbb a telefont szép csendben átvitte magával a másik szobába. Szabó né mozdulatokkal simogatta a fiú dús barna üstökét, kezéből az anyai szeretet melege áradt. Legszívesebben átölelte volna gyermekét, ahogy valaha, mikor Laci a csúfvilág bántalmai elől, nála keresett menedéket. De érezte, hogy a fia most képtelen lenne elfogadni bárkitől is a szeretetet. Az eszpresszóban változatlanul zajlott az élet. Csupán a vendégek összetétele változott némiképpen. Megjelentek a művészvilág képviselő is, színészek, festők, írók, akik feszített ideg állapotukat, jó ízű beszélgetésekkel igyekeztek levezetni. Simonyiék is maradtak. A testesebbik férfi kézzel lábbal hadonászva magyarázott. Az újság is megírta. – Micsoda csoda érveid vannak? Szerinted, amit kinyomtatnak, az mindig az? kérdezte Simonyi. – Saját tapasztalatomból állíthatom. A taxisok és a buszvezetők között komoly balhé van. Múltkoriban taxival jöttem Budáról. A mártírok útján egy nagy kanyarban egyszer csak bevágódott elénk egy farmotoros ikarusz. Már szorított is minket a járda szegének, akkor hallod meg a motorjukat, amikor már elzúgtak melletted. <gül> Jó játék! A taxis, amikor felocsudott, szípt mint a bokrot, és azt mondta, most mi következünk, mi táncoltatjuk meg az ipsét. Be akart vágni az autóbusz elé, Alig tudtam rábeszélni, hogy inkább az ikarusz fara felől olvasson be a vezetőnek. Simonyi unta már az autóbuszvezetőkről vezetőkről szóló rémtörténeteket. Az órájára nézett. Ha időben ágyba akar kerülni, indulnia kell. Akkor bajtás, karácsony előtt megcsináljuk, suttogta a társának. Ketten? Mi ketten kevesen leszünk egy komolyabb tételhez, Simonyi. Ki mondta, hogy ketten leszünk? Gondoltam, mert abszolút megbízható ember kell mellénk. Márkás fickó. Fekete visszajött a városba. Elegeddekkolt volt valahol az iste tehát a mögötti vidéken. Megbízhatónak tartod? A társa elismerően hűn mögött. Feketével nyugodtan belevághatunk a tranzakcióba. Laci nyugtalanul aludt. Azt állította, hogy a közlekedés rendészetem van, kihallgatásom. Egy tanút kérdezett ki a vizsgálatot vezető rendőrtiszt. Szóval, ön szerint a sofőr volt a hibás? Teljes mértékben hadna gyelvtárs. Állította mély meggyőződéssel a tanú. Kérem, az ilyen alakok éppen olyan ellenségei a társadalmunknak, mint a bűnöző? Veszélyeztetik az emberek életét. Laci fel akart ugrani a helyéről, de valaki, mintha vasmarokkal leszorította volna a székre. Tiltakozni akart, hogy ő nem bűnöző, de a torkából nem jött ki hang. Fuldoklott az erőködéstől. A tanú sátáni mosolya beszélt. A járda szigeteknél nem csökkentette a sebességet. A Margit Hídpesti hídfőjénél kis hián elütött egy gyereket. Az oktogonnál belehajtotta a pirosba. A Nemzeti Színháznál éppen hogy le tudott fékezni egy kis mama előtt. Laci, üvölteni akart, de csak bugyborékoló, artikulálatlan hangok törtek ki a torkából. Szabó, viselkedjen tisztességesen! Én nem nevedgélnék a maga helyében. Laci szeretett volna tiltakozni, de nyikkonni sem tudott. A szívét mázás súlya nyomta a félelem, a teljes kiszolgáltatottság. A tanú zavartalanul duruzsolta. Ott álltam elől mellette. Éreztem, hogy ennyi szabálytalankodás után valaminek történnie kell. Amikor a József kőrúton egy férfi át akart menni előtte az úttesten, ez a börtöntöltelék gázt adott. Kétségtelen, hogy az a szerencsétlen alak szabálytalankodott. Nem a kijelölt gyalogát kellő helyen közlekedett. De kérem, ha valaki szabálytalanul megy át az úton, akkor elcsaphatják, mint egy nyulat? Lacinak végre megjött a hangja. Hadnagy elvtárs, ez tiszta rémregény. Az utasok látták, hogy én nem tehettem róla. Van rá tanúja? kérdezték tőle. Van, több is. Kik azok? A helyszíni szemlény készült jegyzőkönyvben nem látom őket feltüntetve. Lehetetlen. A szemem előtt a fülem hallatára tanúskodtak mellettem. Gondolja, hogy valaki eltüntette a jegyzőkönyvből? Hány éve vezet? Ez a nyolcadik. Ebből hat évet buszon. Eddig egyetlen balesetem sem volt. Betétlapom sem hiányzik. Nyolcadik éve? A pszichológusok szerint most kellene a legjobban vezetnie. Laci szörnyű dobbanást érzett az agyában, mintha egy légkalapács dübörögne odabent. Átkozott légkalapács. Hogyan hallgattass el? Hadonászva kereste a láthatatlan gépkezelőt. Végre eltalálta. csend lett. Leütötte a berregű ébresztőórát órát az éjeli szekrényről. Az ágy szélére húzódott, felült, és rájött, hogy csak álmodott az imént. De öröme hamar elszállt, hiszen a valóság sem kimondott a rózás. Kiugrott az ágyból, és legelőször is bekukkantott Szabó kedvenc tartózkodási helyére, a konyába. Jó hírrel fogadták. A baleset áldozata, bár súlyos állapotban, de életben van. A kórházi folyosón a főorvos idegesen állt meg az elébe toppanó, csinos, de megviselt arcú fiatalasszony előtt. Sejtette, miért szólította meg, de azért visszakérdezett. Vágnert mondott, ön a felesége? Igen, drága főorvos úr, nagyon aggódom, – A férjem sohasem szaladt utánunk, csak most az egyszer. Én nem vagyok módos, de a férjemért… – A főorvos leintette. – Kérem, vágnerni, ne folytassa. Mindent elkövetünk, amit csak lehetséges, és reméljük a férjét sikerül megmenteni. – Bárcsak sikerülne. – Most pedig, ha megengedi, mennék. Mások is szeretnének velem beszélni, asszonyom. Egy fejbólintással búcsúzott, és a köpenyéből egy kulcsot halászott elő, bemenekült a szobájába. Laci már csak a főorvos hátát látta, és azt a barna hajú sudár termetű nőt, aki a főorvosi szoba ajtajában tanács áldogált. – Bocsánat, nem tetszik tudni, merre van a tizenötös szoba, ahol a súlyos sérülteket ápolják? – Ez az, mutatott Angéla az egyik közeli ajtóra. Kit keres?-mondott Wagner Zsig mondott. Nem lehet bemenni hozzá, engem is kiküldtek az előbb. Javult valamit az állapota?-Nem, még nem felelte Angéla elcsukló hangon. Most beszéltem a főorvossal. És mit mondott? Hogy várni és bízni kell. Laci most döbbent rá, hogy ez a nő Wagner tartozója lehet. Zavarba jött. Maga, maga. Rokona az illetőnek? dadogta. Most Angéla csodálkozott rá. Igen, és maga miért akarta őt látni? Hát, tudja nehéz elmondani. A házkezelőségnél dolgozik? kérdezte egyre élesebb hangon. Laci nem tudott az asszony szemébe nézni. Bánta, hogy éppen őt szólította meg. Pont tőle kellett kérdezősködnie. Nem, de már megyek is. Legközelebb talán tudok beszélni vele. Viszontlátásra. Angéla utána sietett. Várjon! Kicsoda maga! Én vagyok az, aki... Harapta el a szót Laci, mert nem tudta kimondani az igazságot. Miért akarja tudni, hogy ki vagyok? Jogon van hozzá. Igen? Mert furcsa, de az az érzésem... A nő szúrós tekintettel nézett a férfira. Hogy maga? Maga volt? Igen, azt a buszt, annak a busznak, hadarta Laci majd összeszedte magát és csendesen befejezte. Én gázoltam el a szerencsétlent. Én pedig a felesége vagyok annak az embernek, akit maga szerencsétlenné tett. Laci valami bocsánatfélét suttogott és lehorgasztott fejjel, nyomasztó bűntudattal elbaktatott. Angéla megvárta, amíg a férfi eltűnik a lépcsőn, aztán ő is elindult. Összeszorította a száját, félve gondolt arra, mit hoz a jövő. De bárhogyan alakul a sorsa, a fiát, ferkút fel fogja nevelni. Embert farag belőle.